Nu ska du få de rätta svaren och kommentarerna till grönt test. Vi börjar med brevet eller mejlet. Ibland kallar man ett brev när man lägger det på brevlådan med ett frimärke på och mejl om man skickar det digitalt med en dator eller mobil. 2019, 09, 17. Sträck emellan. Kom ihåg, du måste skriva 09, inte bara 9. Och en streck emellan. Du skriver på samma håll som ditt personnummer. Året först, månaden, dagen. Men i personnumret har du inget streck emellan. Man kan också skriva 17-9-2019. Det gör man mer om det är en, en, en prattext inne i texten. Okej, hej Farmer! Så roligt att du ska komma hit. Utropstecken, utropstecken, utropstecken, utropstecken. Maja är jätteglad. Hon ropar ut. Åh, så roligt att du ska komma hit. Så farmor ska alltså komma till Maja. Jag längtar redan och ser jättemycket fram emot att du ska komma. Ser fram emot att man vill nu vill jag, nu vill jag. Jag är jätteglad. Det ska bli jätteroligt. Ser fram emot att du ska komma. Då vet vi det. Barnbarnet längtar efter sin farmor. Att hon ska komma till barnbarnet. Så frågar hon en sak. Det är ett frågetecken. Efter nästa mening. Kan du ta med boken som jag glömde hos dig när jag var där sist? Så Maja var hos farmor ganska inte för länge sen. Sist betyder nu sista gången. Det visar att Maja har varit hos farmor många gånger innan. Men den sista gången, då glömde hon en bok. Man kan också säga senast. När jag var där senast. Eller när jag var där sist. Det betyder den sista gången. Och jag har varit där många gånger innan. Så hon glömde en bok där. Kan du ta med den boken som jag glömde hos dig när jag var där sist? Det skulle vara bra. Det betyder att om du tar med boken så det är det jättebra då. Det är bra om du tar med boken. Då säger man skulle. Fast skulle är ju egentligen dåtid. Men här visar det i framtiden. Om hon gör en sak i framtiden är det bra. Då kan man säga då det skulle vara bra. visar framtid alltså. Det skulle vara bra. Det det är en biblioteksbok så jag måste lämna tillbaka den snart. Det är en biblioteksbok. Hur länge får man ha en biblioteksbok? Man får låna den? Kanske tre veckor. Kanske fyra veckor. Och hon säger. Nu är snart tiden ute. Jag måste lämna tillbaka den. Så det var inte länge sedan. Hon var hos sin farmor. För hon hade lånat en bok. Och hon glömde boken. Och nu ska hon snart lämna tillbaka den. Och allt detta på. Fyra veckor. Kram och all kärlek i världen. Din Maja. Din Maja betyder också speciellt att hon tycker mycket om sin farmor. Det visar liksom att farmor nästan äger Maja. Din Maja. Men jag vill att Farmer ska äga henne. Frågor till texten. Vilken dag skrevs brevet mejlet? 2019-09-17 eller 17-9 och ingen streck och sen 2019. Vem är brevet mejlet till? Det är till farmor. Vem har skrivit det? Maja. Så din är inte något namn. Utan din visar att, att det är farmors Maja. Din Maja. Din bok, din bil, din penna, min penna, din Maja. 4. Hur känner de två varandra? A. De känner nog inte varandra. B. De är gamla bekanta. C. De är släktingar. Och det ska vara C. Det är släktingar. Farmor och barnbarnet. Bekanta säger man inte om släktingar. Bekanta är bara när man känner någon. Så kanske på jobbet, eller i någon fotbollsgrupp, eller någon, något språkcafé eller någon orkester där man spelar. Då är man bekant. 5. Varför skriver hon mejlet? A. Hon vill bestämma tid för att träffas. B. Hon vill fråga om något. C. Hon vill prata lite. Det ska vara B. Hon vill fråga om något. Hon vill fråga om att farmor, om farmor kan ta med boken. Eh, A. Hon vill bestämma tid för att träffas. Nej, de vet redan. De vet att farmor ska komma och Maja längtar och väntar mycket. De har bestämt det redan. Och hon vill prata lite. Nej, hon säger bara jag längtar, jag längtar. Åh, oh, så roligt det ska bli. Alla de andra meningarna, de handlar om boken som hon vill att farmor ska ta med. Så det är B. 6. Vad längtar Maja efter? Och då får ni titta i, i lexikon också och titta vad längta betyder. Att längta efter något. Längta efter. Det är alltså att man, man vill det mycket, mycket gärna. Man vill mycket gärna. A. Att träffa sin farmor. B. Att läsa boken som är hos farmor. C. Att åka till farmor. Det är A. Att träffa sin farmor. Åh, oh, jag längtar till du ska, att du ska komma. Det ska bli roligt när du kommer. B. Nej, hon ska inte läsa boken den har. Hon redan läst kanske. Men hon vill bara ha tillbaka den. C. Att åka till farmor. Nej, det är inte hon som ska åka till farmor. Det är farmor som ska åka till Maja. Maja säger, du ska komma hit. Sju, Vilken mening stämmer med brevet? Då ska vi se vilken mening som är samma, som berättar samma som det står i brevet. A. Maja brukar nästan aldrig träffa sin farmor. B. Maja vill låna en bok av farmor. C. Maja åker till sin farmor ibland. A. Det ska vara, det ska vara C, den sista. Hon åker till sin farmor ibland. För hon säger, jag glömde boken när jag var där sist. Eh, och då förstår vi att, att hon var hos farmor. Hon var hos farmor. Och, hon, och när hon, ja, det förklarade jag innan detta med sist och senast. Att det visar att hon har gjort det många gånger. Detta var bara den sista gången. Innan gjorde hon det fler gånger. A, Maja brukar nästan aldrig träffa sin farmor. Det var inte sant, för hon har varit hos farmor många gånger. Men nu ska farmor komma dit till Maja. Och B, nej, Maja vill inte låna en bok. Hon vill ha tillbaka biblioteksboken. Så det var C som var rätt där. SMS. Tryck på länken för att vinna... 10 000 kronor. Du har blivit utvald i Malmö med litet m och o. Tryck! Alltså då står det fel. Tryck här. Och så kommer det en länk som är booking.se slash app.r 4 yt Det är alltså en länk. Vem har skickat detta sms? Och då är det rätta svaret. Vi vet inte. För de har stavat fel och de skriver eller litet m. Och det är en länk. Det är inte booking.se. Booking.se skulle aldrig stava fel. Booking.se är en rese där man kan köpa resor. Men de skulle aldrig stava fel och skicka ut- ett, ett sånt här. Eh, SMS. Så vi vet inte vem som har skickat detta. Det är någon som vill luras. Varför skickar de ett mejl? Ja, de vill luras. De vill att du ska trycka på länken. Och då går de in i din mobil och tar dina eh, koder och dina bankkonto kanske och, och, och olika viktiga saker i din, i din mobil Så detta är bedrägeri Det är ett bedrägeri, de vill luras Och detta är precis samma länk som eller samma sms som det var i eh, en av de gröna läxorna Så om du har lyssnat på de gröna läxorna så, så så kom du ihåg detta för det var precis samma sms så kommer nästa detta är också samma som finns i ett sms i gröna läxan men jag har skrivit lite till men en mening till om jag jämför med den gröna läxan. Så här står det. Hej, vi vill påminna dig om din tid hos läkare Lars Sjöqvist, Hyllige Fredag 20 i nionde, klockan 11.35. Så detta är alltså en påminnelse om tiden. En påminnelse, du ska komma på fredag. Har du skrivit in det i allmännackan? Vi påminner dig nu. Och sen står där en mening till om. Detta är bara om. Om du har förhinder. Det betyder om du inte kan. Om du inte kan. Detta är ett mycket, mycket vanligt ord i sms och i eh, Olika mejl från, eh, ja, från myndigheter, från Socialen och från Arbetsförmedlingen. och, och, och ja, Just ordet förhinder. Det betyder om du inte kan komma, om du blir sjuk, om dina barn blir sjuka, om du, om du inte kan. Om du har förhinder måste du ringa före klockan nio dagen innan. Så om du inte kan komma på fredag så måste du ringa före klockan nio på torsdagen på dagen innan på torsdagen. Men den sista, det sista behöver du inte. Du ska inte ringa om du kan komma när då ska du bara tänka åh oh, det var bra att de påminnde mig så att jag inte glömmer det. Så hälsningar hyllige vårdcentral. Ett vem har skickat detta sms? Ja, det är hyllige vårdcentral. Man kan också skriva Lars Skjövqvist, men egentligen så är det vårdcentralen som skickade. De som sitter på på expeditionen. Inte läkaren själv. Men du får rätt för det också. Varför skickar de sms? De vill påminna om tiden. Så kommer en nyhet. Och då tittar vi först på rubrikerna. Blåsigt väder nästa helg. Varmt B. Varmt i norr. Och kallt i söder. Och söder är ju här i Skåda, södra Sverige. Norra Sverige är uppe i Norrland. I Luleå och Umeå och Kalix och Piteå. Norra Sverige. Och se, svalt nu, men varmare lördag söndag. Och svalt betyder inte så varmt. Inte så varmt. Inte mycket kallt, men inte så varmt. Den här veckan, den här veckan betyder nu alltså. Den här veckan kommer vädret att vara svalt och blåsigt så svalt nu i den här veckan. Temperaturen kommer nog bara att vara 10 till 15 grader på dagarna. Okej, okay? Inte så varmt nu. Kommer att betyder alltså samma sak som ska. Framtid. Det visar framtid. Kommer att. Så det handlar om den här veckan. Nu läser vi nästa Till helgen, lördag söndag alltså, till helgen ser det ut som om varmare luft kan komma in över södra Sverige. Under söndagen kommer den varma luften även upp över norra Sverige. Så när det blir helg i slutet av veckan. Då blir det varmare. Då kommer varmare luft in. Först i södra Sverige och sen i hela Sverige. Så det är rätt svar C. Det är svalt nu men varmare lördag söndag. Så kommer nästa nyhet. Den handlar om samma sak som nyheterna, olika nyheter har handlat om innan om det här skjutningen i Limhamn och den här bilen som brann utanför vår skola. Den silverfärgade Mercedesbil som brändes på Stadiongatan för två veckor sedan Vi läser först Vi läser först rubrikerna. A. Polisen vill veta mer om flyktbilen. B. Polisen vet inget om mordet. Se, alla i Limhamn måste leta efter bilen. Då läser jag igen. Den silverfärgade Mercedesbil som brändes på stadiongatorn för två veckor sedan. Oj, allt det är subjektet. Allt det är subjektet. Det är den Mercedesbilen vi pratar om, alltså den som brändes på Stadiongatan för två veckor sedan. Nu kommer verbet: är. Den silverfärgade Mercedesbil som brändes på Stadiongatan för två veckor sedan är samma bil som användes efter skjutningen i Limhamn. Det vet polisen säkert nu. Det vet de. Polisen söker, alltså letar nu, efter fler vittnen som kan ha sett den silverfärgade bilen på andra platser i Malmö mellan den 21 augusti och 26 augusti. Så nu letar polisen efter människor som har sett bilen. Har du sett bilen? Har bilen va varit på Rosengård? Har bilen varit på Krogsbäck? Har du sett den här bilen på någon annan plats i Malmö? På andra platser i Malmö? Mellan de dagarna, 21 och 26 augusti. Om du har sett bilen kan du ringa till polisen på 114 14. Och det är A som är rätt. Polisen vill veta mer om den här flyktbilen. Flyktbil. Den bilen som de flydde i efter de hade skjutit. Flyktbilen. B är intressant sant för det står i texten: Polisen vet nu att det var den bilen. Så det är inte sant att de inte vet något om det. Och se alla i limhamn. Nej, du får inte luras. Där står limhamn och det står limhamn i texten. Men alla, alla, alla olika sådana här alternativ, A, B, C, de försöker att lura dig. Och du får inte bara ta för att det är samma ord. Det är andra platser i Malmö. Så inte bara i Limhamn. Och de ska inte leta efter bilen. Du ska ringa polisen om du har sett bilen. Du behöver inte gå och leta. Men om du har sett bilen innan, alltså då i augusti, kommer du ihåg om den stod parkerad utanför ditt hus om du såg en sån bil mellan de datumen, då ska du ringa. Du ska inte gå ut och leta, för den finns inte nu. Den bilen brann. Den är uppbränd. Du kan, den, den bilen finns inte i Malmö nu. Den har de tagit bort. Okej, okay, så har vi ett diagram. Ett diagram som visar hur människor på ett företag, hur de åker till jobbet. Och frågan är, hur kommer de till jobbet? Ett företag frågar alla sina anställda. Och då, frågar de om de, då får de svara om de åker buss eller tåg, om de åker bil till jobbet om de cyklar till jobbet eller om de promenerar, alltså går till jobbet. 25 stycken åker buss eller tåg. 25 stycken och sen har vi de som åker bil. De är, ja, vad kan de vara, 13 stycken som åker bil. Och det är 10 stycken som cyklar och det är kanske fyra, fem som går. Så det är ganska många på företaget. Det är 25 plus 13. Eh, 25, 35, 38. Plus 10, 48. Plus de som går 49, 50, 51, 52. Alltså det är fler än 50 på det företaget. För alla har frågat. Alla har svarat. Så. 1. Vilket är det vanligaste sättet att komma till jobbet? Det tror jag alla hade rätt på. Det är den högsta. Det är buss eller tåg. 2. Hur många cyklar till jobbet? Och här är ju ordet cyklar, är ju verbet här. Att cykla, jag cyklar. Hur många cyklar? Det var tio stycken. Tre. Vilket är rätt? ska Det är tre stycken olika. Bara en som är rätt. Och då måste vi veta ordet fler. Och fler än. Vi jämför alltså två olika. Ja, vi är fler i... I C5 än i D3 i klasserna. Fler än i den andra klassen. Jag är längre än dig. Jag äter mer mat än du gör. Så än visar att man jämför två olika. Och så måste vi veta fler. Det betyder alltså mer. Och Det, det vet ni nog. Men så kommer det andra ordet som står i kryss meningen. Färre än. Färre än. Det betyder samma sak som mindre än. Alltså inte så många. Inte så många. Mindre än. Då ska vi se. Ett. Det är fler som cyklar än som kör bil. Då får vi se. Cyklar och kör bil. Är det fler som cyklar? Nej, det är mindre, färre som cyklar. Bilen är högre. Så den var fel. Den kan vi inte sätta. Då tar vi kryss. Det är färre som går än som cyklar. Alltså det är mindre folk som går än de som cyklar. Då tittar vi på promenera och cykla. Är det mindre Människor, inte så många människor, färre människor som går än som cyklar. Ja, cyklar är högre, mycket högre. Det är tio stycken. De som går är bara hmm, kanske tre, fyra stycken. Så det är färre som går än som cyklar. Det är mindre antal människor som går än som cyklar. Det är inte så många som går. En som cyklar färre. Så den är rätt. Det är kryss som är rätt. Och tvåan, vi tittar på den också. Det var många som skrev tvåan. Vi tittar. Det är fler som kör bil. En som åker buss och tåg. Det är fler som kör bil. Då tittar vi på bil. En som åker buss och tåg. Och då tittar vi på buss och tåg. Är det fler som kör bil? Är det, är det fler i den blåa än i den röda? Vi jämför blå och röd. Nej, röd är ju mycket, mycket större. Det är fler som åker buss. Men här st stod det är fler som kör bil än som åker buss och tåg. Så den är fel. Så det är kryss som är rätt. Och sen hade vi fyran. Hur många jobbar på företaget? Och då är rätt svar. ettan. Det är fler än 40. För det var 25 stycken som åkte buss. Det var 13 kanske som åkte bil. Det var 10 som åkte cyk cyklade. Och det var några som promenerade. Och lägger man ihop dem, då blir det fler än 40. Sista bladet. Det här är. Ett företag som säljer en stol och stolen har fått ett namn. Stolen heter den sortens stol heter Beppo. Ett företag ja och försäljning betyder alltså det är ett substantiv som betyder att sälja. Att sälja något. Så Ikea säljer möbler. Eh, Maxi och Coop säljer mat. De har matförsäljning. Då är det substantivet. Säljer är verb, men försäljning betyder samma sak, men är ett substantiv. Ett företag säljer möbler. Många köper den sköna stolen Beppo. Här ser vi vårens försäljning alltså hur mycket man sålde på våren, i ett stapeldiagram. Och ett sånt här diagram som har eh, de här bruna, det heter stapel, en stapel och många staplar. Stapeldiagram. Det kan finnas många olika sorters diagram, men i det här provet har vi staplar, stapeldiagram. Okej, på sidan här ser vi hur många, på vänster sida, hur många stolar. Och så ser vi månaderna då. På hela våren och fram till juni. Och det första tror jag nästan alla hade rätt på. I vilken månad sålde man flest stolar? Och flest betyder samma sak som mest. Men... Mest säger man när man inte kan räkna. Utan som kaffe och som vatten. Och när det är väldigt många människor som man inte kan. Man räknar de inte. 1, 2, 3, 4, 5. Då säger man mest. Men flest säger man när man kan räkna. Flest stolar, då kan vi räkna. 1, 2, 3, 4, 5 flest barn jag har tre barn, du har fyra barn vem har flest barn så det är maj som de sålde flest stolar den är högst, den stapeln den är över 70 nu kommer nästa nu börjar det svåra för nu ska vi jämföra två olika vi ska inte titta hur många stolar sålde de i februari eller hur många stolar sålde de i januari. Vi ska jämföra hur många stolar mindre, stolar färre sålde man i februari jämfört med januari. Så nu ska vi jämföra januari och februari och se hur mycket Olika är de? Hur mycket skiljer det? V hur många fler sålde de i januari? Och hur många färre i februari? Och då får vi räkna från februaris kant. De är på 20 februari. Och då får man räkna upp till januaris. Då, då, då är det uppe till 50. Så från 20 upp till 50. Hur mycket har det då ökat? Vilken skillnad är det mellan 20 och 50? Jo, det är 30 stolars skillnad. Så från januari, då är det 50. Och sen minskar det ner till 20. Det minskar med 30 stolar ner till 20 i februari. Eller om vi säger det är 30 stolar mindre i februari. Eller det är 30 stolar färre i februari från 50 och så ner till 20. 30 stolar färre i februari jämfört med januari. Och där hade vi alltså att det minskade, en minskning. I fråga tre kommer en ökning. För nu ska vi jämföra april och maj. Och april, då ligger det precis på 60. Och så ska vi öka i maj för den är högre upp. Och då är det, mm, kanske, jag tror att det, vi ska räkna 75 i maj. Så från 60 stolar och upp till 75 stolar, hur mycket har det ökat? Hur mycket ökade försäljningen? Hur många fler stolar sålde vi i maj jämfört med april? Jo Då ökade det från 60 upp till 75, det är 15 stolar mer. Så ökningen det ökade med 15 stolar. Det här är, är viktiga ord, mycket, mycket viktiga. För det är de orden. Om du förstår orden färre, fler, mer, mindre, öka, minska. Om du förstår de orden så så får du så tror jag att du får rätt på frågorna. Och det, de här orden de finns hela tiden. Om du tittar i din: ser meningen, bok 3 titta på sidan 46 och 47 så är där finns alla de här orden och många fler andra ord som du måste kunna. Så läs sätt kryss vid de som du inte förstår och fråga din modersmålslärare vilket ord det är på ditt språk för de här orden finns på alla språk. Man säger på olika sätt men, men detta är för att berätta om, om alla vanliga saker. Så måste man ha de här orden. Så sidan 46-47 i se meningen bok 3.